«Проходьте в кімнату», – припросив Муталіп. «Я тут саме чаюю. Зараз придумаю щось поснідати». «Ти досі сам?» – спитав Степан, оглядаючи холостяцьку кімнатку. «Стіл завалений книжками, канапа, під стіною повстяний килимок, а на ньому пузатий порцеляновий чайничок і піала. Сам!» Сказав муталіп. У мене все по старому. А там хто хазяїн? Степан кивнув на ще одні двері, що вели з коридору. Він тут не живе. Кімната замкнута. А як ви знайшли мене? спитав муталіп. Я ж давав ще стару адресу. Там нам сказали. спершу подзвонили, а виявляється, що й номер помінявся. Ну, покаталися трохи. Добре, що ти їм сказав, куди переїхав. Уже навчений, сумно усміхнувся мотоліб. І куховарити так навчився, що не кожна жінка зуміє. Ви тут посидьте, я швидко. Ми не голодні, сказала Катерина. Може, вам що, то я зготую. Там же у нас і курка, і картопля. Ви тільки покажіть, де плита». Еге, картоплі такої не купиш, сказав Степан, на піску в нас росте. Кола усмішка затремтіла на його жовтому обличчі. Знаєш, як на неї короб хлює? Жаль, що я вже не зміг тобі впіймати його. Сам би приїхав коли-небудь побачив, особливо зараз, восени, він жарує. Ось вилікуємо тебе і приїду. Коли те ще буде. зітхнув Степан. А взимку на полювання до нас приїжджайте, сказала Катерина. Знаєте, який Степан мисливець? Ми ще пополюємо з ним, побойцяв моталіп. Я теж люблю походити лісом. Правда, рушниці не маю. Знайдемо. «Тільки приїдь, – сказав Степан. Вони мостовий, – питав мене якось, – чого муталіп таліп ненавідується до нас? Може, – каже, – ви тоді без мене погано його вгостили? У вас це вміють. Як він там дійдворушиться? – брикає. Восьмий десяток розміняв, а ще головує. Тепер, – каже, – жовчі немає у мене, то характер – «Як січавичка? Як це?» – не зрозумів Муталіб. «Ну, м'якенький, значить, характер. Тільки погано каже, що дієту приписали. Навіть пива не можна». Степан помовчав, ніби вагаючись, потім сказав. «Я що хотів спитати тебе, Муталібе, як же це воно так вийшло, що його тоді не серце вхопило?» А викликали тебе. Помилка вийшла. Добре, що я до того і з печінкою мав діло. Набив руку, а то б хто зна, чий брик кавби і досі ваш дід. Оце ще й не таке буває, аж стислася Катерина. Буває, чого ж, у житті всяке буває. Та це ж... Вона раптом заметушилася і кинулась до своїх торбів тут у нас всі виписки Степанови лікарняні за всі роки я навіть рецепти зберігала тут усе чисто ось катерина вихопила тугий перкаловий згорток і подала му талібові охолонь катю він зупинив її своєю легенькою сумною усмішкою обдивимось «Обстежимо твого Степана так, щоб помилки не буде». Щоправда, одна неприємність його чекає. «Яка неприємність?» – знов зіщулилась Катерина. «Інвалідність знімемо». «Навіщо?» «Прооперуємо і знімемо інвалідність. Доведеться Степанові піти на роботу». «Жартуєте» полегшено зітхнула Катерина. Муталібові слова піддали їй сили. Його настрій вселяв надію. Особливо гріло душу те, що він охоче погоджувався приїхати на риболовлю, на полювання. Виходить, і думки не припускав про щось погане. Катерина навіть уявила собі на хвилинку, як вони удвох із Степаном повертаються з холодного зимового лісу до їхньої хати. Від них віє запахом чистого снігу і чоловічою втомою, і поки вони сміються, розповідають про свої мисливські походеньки, Катерина готує їм дичину. Потім вони сідають до столу, вечеряють і веселого манять про всяку всячину, згадують, сміючись ось цей день, коли Степан із з Катериною приїхали до Києва. – Я все-таки приготую вам щось попоїсти, – сказала Катерина. – Ні, – похитав головою мутаріп. Найвидатнішими кулінарами завжди були чоловіки. Давайте вашу картоплю, якщо вже на те пішло. «Ваша картопля?» «А моя дечина», – сказав несподівано, ніби вгадуючи Катеринині думки. «Гайда на кухню!» «Може, я хоч картоплю почищу?» – спитала Катерина. «Це можна». Згодом вони сиділи за маленьким кухонним столиком, на якому парувало тушковане з картоплею м'ясо, і муталіп запитав весело. «Ну, завзятий мисливцю!» «Чи вгадаєш, якого я звіра оце ополював?» «Звичайно. Якого ж?» «Баранчика», – сказав Степан. «Тут мене не обдуриш», – точно засміявся мутаріп. «Тепер я бачу, що з тобою можна йти на полювання». «Думав, ти скажеш коза». «Баранчика я теж люблю», – сказав Степан. «Ось приїдеш до нас. Випишемо з мостового парочку» то я тобі такий шашлик засмажу, що, ну, побачимо. А картопелька ваша славна. Тепер я вірю, що короб її хапає скаженно. У, -у, -у тільки встигай вчасно випустити вудлище, бо жилку порве, як павутину. А коли вже потягає вудку, виморочиться, тоді бере його під саку, якщо влізе. А бувають такі, що й не влазять? Я сам узяв одного допуда. Катерина не дасть збрехати. А вже ж, підтакнула Катерина, я аж злякалася, коли він додому його приніс. Луска така, як оця сільничка. Вас послухати? то хоч зараз збирайся на тікліч. У мене ж руки трусяться. А ти зберися, сказав Степан, не пошкодуєш. «Без тебе?» «Я розкажу, де стати. Скільки тут їхати поїздом? Півночі?» «Ні, Степана, хай прооперуємо тебе, а тоді вже. Завтра ляжеш у клініку. А без операції ніяк не можна», спитала з Надією Катерина, дивлячись муталіпові в очі, і він знову відчув холодок у грудях, не витримав того погляду опустив голову. «Ніяк», – сказав він. «Але чого ти так боїшся? Я попрошу самого Волощука, щоб він подивився Степана. Попрошу навіть, щоб він і операцію зробив. Сьогодні в цілому світі немає кращого хірурга за нього». «Ні-ні», – сказав Степан. «Якщо вже до цього дійшло, то я хочу, щоб це...» Зробив ти мутеліби. Він так вірить вам, мовила Катерина. Тоді, коли ви поїхали, я тільки чула від нього мутеліб, мутеліб, брат. Гляньте, я не хотіла казати, щоб не наврочити, але вашу дичину, Степан, хе -хе, у нього давно не було такого апетиту. Ну, я ж казав, що чоловіки краще готують. Ні, не тому, і кашляти перестав, він вже цілу дорогу бухикав. Подумаєш, сказав Степан, підчистив мисочку, а ти вже й завелася. Та я ще можу цілого барана з'їсти. І знов побачила Катерина. На їхньому подвір'ї палає вогнище. Над ним прокручується ціла бараняча туша. Колись вона бачила таке в кіно. Пахне димком, довкола вогню бігають їхні діти. Катерина незластиво покрикує на них, а на душі так любо та мило, що весь світ пригорнула б до серця. Степан порується біля баранчої туші, його очі взялися від диму сльозою, але він сміється під моргою Катерині, мовляв, бач, «А я тобі що казав?» Катерині стає тепліше від того вогню, що сама собі уявила, і вона дивиться на Муталіба з надією, але й з острахом. «А може ви зараз його послухаєте?» – з напругою в голосі спитала Катерина. Муталіб чує напругу в її голосі. Він знає, чого хоче ця жінка, і погоджується. «Можна, чого ж?» Він попросив Степана роздягнутися, узяв фонендоскоп і знову завважив, яке вощано-жовте його тіло, з боку на шиї сіпалася роздута вина. Поки він прислухався до Степанових грудей, Катерина не зводила очей з муталібового обличчя але воно було непроникним. Ні спокою, ні тривоги, нічого не прочитала Катерина на його лиці. Про що він думав зараз? Їй стало страшно. Страшно через те, що Катерина раптом зрозуміла одну просту річ. Якщо в нього немає ані найменшої надії... Мотоліп не скаже про те. Але надія в нього була. Він був свідком того, коли виживали безнадійно хворі. Сам Волощук не міг пояснити, як це вдавалося. Випадок не вкладався в жодну теорію. Тоді Волощук казав, що ми, лікарі, завжди повинні вірити у Всевишнього. Ну, може, не в того, що сидить, на хмарі, звісивши босі ноги, а от того, що у нас у душі. Одні називають це долею, інші – фатумом, ще хтось – планедою, Але це потребує віри. А ще мутоліпчув, як Волощук казав хворобному, нас є троє – я, ти і смерть. Якщо ти повіриш у мене і станеш на мій бік, то нас буде двоє, і ми здолаємо смерть. Але коли ти повіриш їй, то самому мені з вами двома не впоратися. Можливо, саме в другому випадку траплялося, що хворий несподівано помирав от звичайнісінького стенозу, найнижчої форми пороку серця, нескладної, як на тепер операції. Колись у Степана теж був стеноз, думав муталіп, слухаючи його серце. І почався він. Швидше за все, за того купання в крижаній річці, почався, власне, з ангіни, з інфекції. Стафілокок бактеріальний ендокардит. А вже ж ми тільки повторюємо ці слова по сто разів на день. А ніхто в цілому світі сьогодні Допуття не скаже, Що це таке стафілокок. Де ж ти, Степане, був раніше, Коли ревматизм з'їдав твоє серце? На що надіявся? Чому зволікав? Адже все було б набагато простіше Навіть два роки тому, Коли ми купалися в тікечі. Тепер ти дотягнув до компенсаторної недостатності Тристульчатого клапана, Хоча й це ще не найстрашніше. Ми від такого рятуємо. Мене непокоїть твоя печінка, Степане. Ти такий жовтий. Чого ж ти так довго не їхав? Треба було ще тоді і відразу, Коли ми з тобою зустрілися. Мабуть, і моя вона в цьому не зміг Переконати тебе не зумів, але є. Є ще, Надія, Степане. Тримайся, брате, якщо вже повірив у мене. Нас усе-таки двоє, а вона Костамаха одна. Ну що, не втерпіла Катерина, коли він зняв фонендоскоп і мовчав, дивлячись десь у вікно. «Я чоловік забобонний», – ухилився від прямої відповіді муталіб. «Не будемо нічого загадувати. Треба обстежитися в клініці. Сьогодні переночуєте в мене, а завтра поїдемо разом». «Ми підемо в готель», – сказала Катерина. «Облиште. Місця вистачить. А з готелем у Києві не так просто. Думаю, поміститись на одній канапі. А ти...» Обвів очима кімнатку Степан. А я все одно сплю на підлозі. Як це? А так, на підлозі спати корисніше, хіба ти не знав? І що, завжди отак спиш? Не вірив Степан. Тільки так. То що, домовились? Все одно треба шукати якийсь куток. Я Катерину мовлю, щоб завтра їхала додому, а вона й чути не хоче. Кілька днів можна пожити в мене, а я піду до товариша. Ні-ні, забідкалась Катерина. Де ви таки бачили? Оце б я і сорому не мала та вижила вас із хати. Тут моя тітка двоюрідна живе, у мене все записано, знайду. Та й у готель впроситися можна, я ж не гуляти приїхала. Люди зрозуміють, не заставлять на вулиці, паспорт є, гроші чуже ще. Я про інше хотіла вас попросити, боязко мовила Катерина. І опустила очі. Про що? Вона помовчала, ніби шукаючи слова. Потім наважилась, сказала, може, б ви мене якоюсь хоч прибиральницею взяли в вашу лікарню, і, помітивши, «Розгубленість на мотолібовому обличчі», – заговорила швидко, запально «Мені ж нічого не треба, ні копійки не треба, я так задурно все робитиму. Я повимиваю вам усі підлоги, поперу, попросую, що треба, я прибиратиму туалети, робитиму все, що скажете. Лиш візьміть мене, чуйте, мені ж нічого не треба, тільки ближче б до нього бути, він ж у мене, як дитина». На її очах заблищали сльози. Катерина схлипувала і благально дивилася на мутоліба. Йому ж і води подати, і подушку підмастити, і те, і все. Він же пропаде без мене. Я знаю, що пропаде. Як стане бува уже геть погано, то, каже Катю, посидь коло мене і за руку мою держиться. Він же через мене і лікарні ті обминав десятою дорогою. Я знаю. Візьміть мене. Я перероблю вам усю чорну роботу. Ніхто і слово поганого про мене не скаже. Ось побачите. Все блищатиме. А мені ж за це нічого не треба. Катю, глянув на неї з-під лоба Степана, Годі, киба ж я погане, що кажу. Може, їм якраз і треба, яку санітарку чи що. А я й шити вмію. «Ну, до чого тут жити? Порядок же є. Я ж тільки спитала, притихла Катерина. Я тебе розумію, – сказав Муталіп. Та, на жаль, у цьому не можу нічим допомогти». Степан правильно каже, є порядок. І приїжджу людину, ніхто так на роботу не візьме, тим більше у клініку. Єдине, що я тут можу, Катю, це зробити так, щоб ти часто бачила, Степана. Але не частіше, ніж це потрібно. Зрозуміла? І то при одній умові. Якщо віднині, ти йому більше не подаватимеш води. Чого це? Бо йому це шкідливо. Вода? Зумілася Катерина. Вода шкідлива? Так, можна змочити губи не більше. І ніяких кавунів День і так далі. Обіцяєш? Вона мовчки закивала головою, витираючи долонями щоки. Ноти ну, домовились. І ніхто там не вкусить твого Степана, не бійся, хіба сам яку молодичку вщипне. Нехай щепає. Мені не жалко. звела Катерина усміхнені очі, і погляд її затримався на стіні. Де висіла невеличка фотографія. Дівчатко років трьох притискало до себе ведмедика і здивовано дивилося на Катерину. «Дочка?» – спитала вона. «Дочка», – сказав муталіп. – «Видно, бо дуже схожа на вас, красива дівчинка». «Дякую. Як її звуть?» «Надіра, по-нашому. А тут усі називають Надя». «Надійка», – сказала Катерина, – «можна і так?» Муталіб вийшов на балкон і викурив дві сигарети підряд. Щось його мучило. Ні, недавня печаль. Щось у ньому зрушилося сьогодні, але що не міг зрозуміти. Я просто схвильований, – думав Муталіб. Зараз поїду, візьму Надіру, і ми підемо з нею до ботанічного саду готувати білочок. Погодуємо. Хай Степан із з Катериною побудуть у двох. Сьогодні їм більше ніхто не потрібний. А я погуляю з малою. Треба взяти горіхів. Вона нічого так не любить, як цокати ними і прикликати білочок. Тиждень її не бачив, а, здається, сто років. Коли народилася дочка, він думав, що тепер усе буде інакше. Вгамується нарешті Клавдія Іванівна зі свою розвідною пристрастю. Притихнуть сварки, бо й сам він уже розважливіше і мудріше дивитиметься на життя. На цей світ, розрізняючи його, суетні марноти і справжній смисл, межа між якими стала для нього чіткою. коли з'явилося це маленьке песклятко. Те, на що не спромоглися троє дорослих людей, допоможе їм зробити немовля, чиї пелюшки розвішані на балконі. Промовляють більше за всі крилаті слова, і як ту мову, Розуміє так, як і він, Ірина, якщо бодай дещицю з того почує Клавдія Іванівна, то ці пелюшки, що розвиваються на балконі, думав муталіп, стануть білими прапорами примирення, котрі принесуть у цей дім порозуміння і злагоду. Проте сподівання його виявилися марними. І щоб переконатися в цьому, недовго довелося чекати. Суперечка спалахнула уже на родинах, які вирішено було відзначити у тісному колі без зайвих гостей, щоб не занесли якоїсь хвороби дитина в домі. І з цим погодилася навіть Клавдія Іванівна, котра все-таки дещо почерпнула з журналу «Здоров'я», що, правда, поривалася запросити, бодай, оприщенків. Та Муталіб сказав ні. Семена Семеновича йому досить на роботі, і його підтримала Іринка. Вона не збирається скликати жерців, так Іринка називала охочих добре попоїсти, а тим більше в оприщенчихи таке заздрісне око, що їй не можна показувати навіть дитячу дульку. Тож нікого з чужих не було, лише прилетів з Ташкента Сахіб, навіз таку гору День, винограду, інжиру, гранатів, що й Клавдія Іванівна розчулилась, зустріла його як найближчого родича, ледь не кинулася цілувати. І коли Сахіб урочисто вручив їй свою чергову тоненьку книжечку поезії, «Краще б видав одну та товстеньку», – подумала Клавдія Іванівна, – Сказала. «Тут, мабуть, щось дуже цікаве. Жаль, що я не можу прочитати. Взагалі мені подобаються східні поети, особливо цей, як його. Ну, ім'я у нього дивне, таке єстівне. Єстівне? здивовано перепитав Сахіб. «А тож ем, зараз згадаю, де ви забула. Я ж їх їла колись». «Гомар-Хаям?» підказав Муталіб. «Точно, омар!» – злороділа Клавдія Івановна. «Я ж їх їла колись, а це, бач, вилетіло з голови. То в цього омара, скажу вам, гарні вірші. Не вірші, а тости, можна сказати». «У моїй книжці тостів, на жаль, немає, дещо розчаровано», – сказав Сахіб, усміхаючись краєчком ока до Муталіба. «Та ім'я у мене неїстівне». Нічого, заспокоїла його Клавдія Іванівна, общипуючи туге виноградне гроно, так захопилося ним, що пропустила мимо вух легеньку шпильку. Нічого, я все одно там і слово не второпаю. Не переживайте. Ось підросте ваша внучка, той перекладатиме вам, сказав Сахіп. Думаєте, вона знатиме узбецьку? Високо звела брови Клавдія Івановна. Звичайно. Звідки? Муталіб навчить. Навіщо? В Києві немає узбецької школи. Навіщо їй ця мова? Що вона з неї матиме? Багато наших геніїв не вчилися в школі, сказав Муталіб. Жили на чужині, далеко від рідної домівки, але, ну, знаєте, перебила його Клавдія Івановна, Моя внучка в своєму домі. У цей час в сусідній кімнаті заплакала немовля, і Іринка, яка напружено дослухалася розмови, побігла до нього. «Бачте», – сказав Сахіб, – «воно навіть плаче по-узбецькому». «Як це?» – злякалася Клавдія Івановна. «А так, чого це каже, ви лишили мене саму? Мені тут нудно». Хіба ви не розумієте? Ох, я думала, справді, полегшено віддихнула Клавдія Іванівна. Ви мене не лякайте. Вона взяла скипку дині і, порізавши її срібним ножиком нерівненькі часточки, акуратно посилала до рота. Що я дуже люблю, то це ваші фрукти, щиро сказала Клавдія Іванівна. Уже їсти нема куди» а відірватися не можу. Ну, мед, а не диня. Як воно росте із землі, таке диво. До речі, Клавдія Іванівна, а знаєте, як узбецькою мовою називають диню?» – спитав Сахіп. «Звідки мені знати?» «Кавун». «Та ну!» – здивувалася Клавдія Іванівна. «Так, у нас на диню кажуть «кавун». — Хто ж це так перекрутив? — Не знаю. — Але як ти її не називай, диня однакова солодка? Сахіб знов. Лише краєчком ока усміхнувся до брата. Муталіп сидів, як на голках, потерпав, що Сахіб не витримає і прохопиться зайвим словом, от якого теща спалахне, як сірник, або сама Клавдія Іванівна вивезе таке, чого не стерпить Сахіб, і тоді ця тонка нитка розмови перетвориться на бікфордів шнур. Металіби було прикро від того побоювання, яке не полишало його під час усієї розмови, він соромився його, як приниження, соромився, що Сапхів зараз угадає його стан, проте й позбутися того принизливого остраху чи, бодай, приховати його від брата не міг. Він знав, що коли зараз вибухне скандал, то це буде зовсім не те, що спалахувало між ним і Клавдією Іванівною через криво забитий цвях, чи погано закручений екран. Це буде сварка, яка зачепить їх усіх, навіть оте песклятко, котре може лишитися без материнського молока, що перегорить в грудях від хвилювання. Ліпше вже догідливо змовчати перед те, що й думав Муталіб, стерпіти все заради цього пескляти, яке ще імені свого немає. Сахіб зрозуміє і пробачить. Він мій брат, мій найрідніший брат, котрий, пам'ятаєш, тоді, коли здавалося, що ти, сирота безроду і племені, лишився один як пес на цьому світі. Тоді Сахіб прилетів до тебе за тисячі кілометрів. Пам'ятаєш, як приземлився літак із Ташкента – і ти не витримав, побіг через усі бар'єри, через усі злітні смуги до того літака, а назустріч тобі йшов брат. Твій рідний брат Сахіб, найкрасивіший у світі, у модному креслатому капелюсі, якого притримував обома руками, бо над ерадромом гуляв такий вітер, що валив них і коли Сахіб обняв тебе, то вітер зірвав у нього з голови капелюх і поніс, як осінній листок, через увесь аеродром. А Сахіп сміявся, показував йому пальцем ослід слід, «Диви, диви!» і риготав, сміявся. «А в тебе з очей котилися сльози, і ти радів, що такий вітрюган над аеродромом, бо можна сказати – це вітер нагнав сльозу.